84. Egyik reggel nagy köröket tettünk helikopterrel a krüger fölött, és árulkodó jeleket kerestünk. Hirtelen észrevettem a legárulkodóbb jelet. Ott mondtam, kesejük. Gyorsan leereszkedtünk. Amikor földet értünk, kesejük felhői szálltak fel. Kiugrottunk, láttuk a kétségbe esettem menekülő állat lábnyomait a porban, a töltényhüvelyek megcsillantak a napfényben. Követtük az ösvényt a bozódba, ahol egy hatalmas fehér orszarvút találtunk, egy tátongó ott, ahol a szarvát levágták. A háta csupa sebb volt. Tizenöt golyó ütötte lyuk, ha jól számoltam. Hat hónapos kicsinye mellefeküdt élettelenül. Összeraktuk, mi történt. Az orvadászok rálőttek az anyára. Ő és a kicsinye menekültek. Az orvadászok idáig üldözték őket, az anya még képes volt védelmezni a kicsinyét, ezért az orvadászok fejszével szétvágták a gerincét, hogy mozgásképtelenné tegyék. Amíg még életben volt, kivéreztették, megfosztották a szarvától. Nem találtam szavakat. A nap forró kékégről sütött le ránk. A testőröm megkérdezte a vadőrt. Melyiket ölték meg előbb? A bébit vagy az anyját? Nehéz lenne megmondani. Mit gondolsz, a közelben vannak még az orvadászok? Megtalálhatjuk őket? Kérdeztem. Képtelenség. Még ha a környéken lennének is. Ez a tű és a szénak az